Потім сліз не вистачить оплакувати втрачене. Вона, Джеліка теж від васів тикти й хотіла. Життя своє проклинала. І допроклиналася. А вже ж зітхнула Олена. Ой, таке горе. Знаєш, я була в ліки перед селом. Хоча вона й просила не приїжджати до неї. Знайшла її біля будинку. Вона там на ядці помідорами торгує. Ліка пішла працювати на ядку? не сподівалася почути таке Іра. Так? Уявляєш? А роботодавець у неї справжнісінький слимак. Ну, як ти такий тип чоловіків в інституті називала? Тільки занадто енергійний слимак. Я побачила її, коли вона йому гроші здавала. Витург. Він так терся біля неї, так хтиво підсміювався. А що ж ліка? Ще з більшим подивом запитала Іра. Ну, вона, по-моєму, взагалі нічого не помічає. Я підійшла, привіталася, а в неї очі згаслі, неживі. Слимак це відразу зник. Ну, я постояла, коли неї трохи поговорила, спитала, чи є новини від рідних. Антоніна Іванівна часто лійці листи надсилає, пише, що у Дмитрика посмикування минулося. Пам'ятаєш, у нього на похороні око весь час смикалося. Тепер начебто перестало. Хлопчикові в бабусі спокійніше, але ліка збирається до 1 вересня забрати його додому. Хоче, щоб вони знову були вдвох. А я? Я спробую ліку в школу влаштувати, повідомила Олена. У мене у Дмитриковій школі завуч знайомий, і в них є вакансія. Я дзвонила потім до ліки, запитувала, вона не проти. Ну, зарплата в школі, звісно, небозна яка, але ж це не овачева ядка. У ліки ж диплом. Хоч вона і не має досвіду, то поки що піде на заміни, а там підучиться, згадає програму і зможе повну ставку зарубіжної літератури взяти. Вона завжди літературу більше любила. А в школі нині одна тільки література і залишилася за нашими дипломами. Так, Лікуся ж була улюбленою студенткою Лідочки, згадала Іра, їхнього строго викладача сучасної літератури Лідію Миколаївну а потім, зітхнувши, сказала, «Ти, Ліан, молодчина, що допомагаєш Ліці, а я ось, бачиш, навіть не їздила до неї жодного разу після похорону Васі. Ми з нею не завжди розуміли одна одну, але все одно це мене не виправдовує». «Ну що ти?» – лагідно заперечила Олена. «Тобі просто ніколи, а в мене он скільки вільного часу». Мені б ще умовити ліку підфарбувати волосся перед школою. А то ви з нею в тридцять років уже сивими стали. Це точно, підхопила Іра. А я взагалі дівкою посивила. Ну, ти в нас красуня, посміхнулася Олена. Тобі цей руденький відтінок дуже пасує. А ліці можна хіба що скроні трішки підфарбувати. Гадаю, вона тепер не буде такою непохитною, як колись. Пам'ятаєш? Категорично відкидала будь-яку косметику. Вона зараз взагалі дуже змінилася, внутрішньо. Навіть мова стала інша. Інтонації та й теми. Про себе майже не говорить. Я до неї з'їжджу, пообіцяла Іра. Домовлюся зі своїми, щоб вони мене якось тут перед начальством прикрили, і поїду. «Іро!» – почувся раптом крізь двері вірень голос. «Марцевич дзвонить, тебе питає». Я перемикаю. Тю, це ж треба. Проволка-помовка, а він у двері. Сплеснула руками Іра. Зараз, Лен, посміхнулася вона до подруги. Я поговорю, а потім ми разом поїдемо додому. Іра взяла слухавку. Нарешті я до вас додзвонилася, відразу почула обурений один голос. Наче смольна якийсь, усі лінії зайняті. Можна подумати, ви там працюєте в поті чола. Іра пропустила повзвуха вітальні слова і приготувалася слухати далі. «У вас зараз за чверть шоста?» – уточнила Ада. «Так», – Іра звірилася за своїм годинником. «Отже так, о пів на сьому тобі треба бути у твого клієнта, про якого я казала, місяців зо два тому. Пам'ятаєш, компанія Ліра? Я з ним познайомилася на виставці, а ти йому потім пропозицію надсилала». «А про що пропозиція?» Не дуже силуючись згадати, запитала Іра. «Загальна пропозиція!» – гаркнула Ада. «Клієнт схожий чи то на Ліонтіва, чи то...»